morgon och eh, välkomna till Godmorgon vänstern. Eh, Sveriges enda morgonprogram som är garanterat till vänster om eh, januari. Eller välkommen sen. Jag heter Torga Slander eh, och framförallt har vi med oss en panel idag. Eh, ska vi börja kanske från mm. mitt vänster eh, Iljas Hassan, förorten mot våld. Du var eh, när läsaren och redaktionen valde personer som var extra bra för Sverige förra året, så var du på första plats, eller hur? Ja. Först. Kul att du är här. Ja, tack. Och så har vi Jonna Waltersson från eh, tidningen Arbetet. Jag ska ja. inte säga fel på eran. <laughs> <nu, laughs> Nej, det är bra. Då, för, då blir det dålig stämning. <laughs> då blir det dålig stämning. Vi har nämligen också Toivo Jokala från tidningen Arbetaren. Ja. Vad är skillnaden på era två tidningar snabbt? <laughs> LO-finansierad LO-finansierad Ja, SHC-finansierad ja, SHC ja. mm. I att förväxla eh, ni, jag tänkte att vi skulle dra igång direkt med att titta på ett eh, kort filmklipp om tekniken är med oss Om jag ser blonda grabbar köra runt i en stor, dyr marsha, så tänker jag så här, bortskämda skitunga som kör pappas bil Om jag ser unga mörkfyade killar köra runt i en likadan bil så tänker jag kriminella Det betyder att jag rasprofilerar det är inget jag är stolt över, men till skillnad från svenska polisen så erkänner jag att jag gör det. Det här är TV4-nyheterna, måndag. Ur eh, TV4, där Kalla Fakta har gjort en granskning om en eh, rasprofilering. Eh, och, och när de då ska på det här programmet så berättar rapporten om sin egen eh, lilla rasprofilering han har gjort. Det här är många blivit arga över och många har tyckt på andra sidan att det var bra att han erkänner vilka fördomar han har och så. Om vi börjar lite lätt i den änden, vad, vad tycker ni? Är smart eller dumt? Ja alltså poängen som man försöker göra någonstans det är väl att eh, det här är, är ett beteende som, som, som förekommer eh, och som man måste prata om för att kunna uppmärksamma. Sen haken som blir det, det är ju på något sätt att det faller ju platt. Om man, bara, om man bara säger så här att jo, jag rasprofilerar, det gör vi alla, nu rullar vi inslaget. Mm -hmm. då, då tar man ju någonstans inte ansvar riktigt för vad det innebär. Och det, tycker jag, det problemet tycker jag finns här mm -hmm. eh, också va. Alltså man måste säga att det, det, det stannar ju inte där va. Och det är inget problem som upphör bara för att vi erkänner det även om det är så att säga en en nödvändig början. Mm. Mm. Nej, jag blir alldeles kallsvettig av det här. Jag tycker det är otroligt olyckligt. Mm. Det är också som att han, han bortser helt själv från, från sin egen maktposition. Han mm. står där som nyhetsankare i, i TV4 och någonstans legitimerar han det här. Även om man själv säger att han vill liksom lyfta frågan för att den är allvarlig eh, så, så, så bidrar ju det han säger till att legitimer legitimera att det här är en ståndpunkt som man kan ha. Mm. Eh, vilket är jätteproblematiskt. Mm. Ah, ja, jag instämmer. Jag kan bara hålla med. Det, alltså när jag såg det där så tänkte jag, då vill du ha en klapp, klapp i axeln för att du säger som du gör? Mm. Ja. Det känns som att eh, han på något vis försöker legitimera att det är okej okay att gå runt och tänka så som han och många andra grupper är. Mm. Snarare än att prata om själva problemet. Ja, jag bara tanken går osökt eh, till hur, hur, hur vissa agerade i kölvattnet om MeToo. När de sa liksom så här, jo men jag trakasserar kvinnor så det eh, stänker om det. Och, och, och med, med, med någon sorts eh, förväntade ja men vad fint. Så där, Var fint jag, jag, en kollega ja, på rumpan någon gång när man väl gjort det. <laughs> ja. Det ska ja. jag försöka jag ändra på. på. Ja. Ja. Nej, men helt enkelt någon sorts vantolkning av någonting som i och för sig är rätt. Att vi så att säga måste, vi, vi måste erkänna att väldigt många av oss har skuld i dem, eller är en del av de problem som, som finns i det här samhället, men det förväntas till, till, till, till någonting annat. Någon sorts förväntan om att man, man, man just som du säger ska få en klapp på axeln. Och ja. mm. slutsatsen är på något sätt här att att om man, om man ska liksom stå och erkänna sina fördomar, då måste man göra det i ett sammanhang mm. där man liksom följer upp det på något mm. sätt också. Är det... Ja precis, och som nyhetsreporter tycker jag man kanske inte ska hänvisa till sig själv ut, utan titta utåt. Och, och det och ju också, det hade ju funnits gott om exempel att ta av. Ja, här, så ja så men jag säger, ja, precis. Så som vi har tänkt att vi skulle komma in på faktiskt, vad som följer är ju ändå en granskning av, eh, av den svenska polisens eh, fördomar och, och eh, rasprofilering som ju är eh, stark, får man väl säga. Eh, ja, de nekar ju till det själva på många håll, men det finns mycket som tyder på det, ska jag säga. Visst, svenska polisen har inte officiellt sagt att de rasprofilerar, det, det är viktigt. Eh, men den svenska polisen som det framstår, kan, när man tittar på det den så framstår det som en, ganska, liksom, som, som en organisation som, som genomsyras av rasism helt enkelt. Är, är det en sann bild, det tror ni? Ja, på många, på många håll tror jag det. Eh, na, naturligtvis, det, det, det är klart att man, man kan säga så här, det finns problem inom polisen som inte är direkt kopplade till rasism. Och man kan också naturligtvis säga så här att en del av det som uppfattas som rasism inom polisen kan nog liksom till att man, man är väldigt inriktade på människor i, i liksom de fattigaste områdena och så där i, i urbana Mm. Delar av landet som också, där det också sammanfaller med att människor har en annan etnisk bakgrund än man tänker sig som typisk svensk. Men, men ovanpå det så finns det ju väldigt mycket som tyder på att det också finns utbredda rasistiska eh, föreställningar men olika starka i olika subkulturer inom polisen om man säger mm. så. Det har ju varit många förskräckande exempel från, från, från Malmö till exempel, Skånepolisen och så. Mm. Mm. Ja, alltså det jag kan tycka är roligt lite att det verkar finnas ett väldigt litet intresse för att genomlysa det här. Mm. Att, att Gå till botten med. men Hur, hur vanligt är det med rasprofilering? Istället får vi höra polischefen i Uppsala säga att Nej, men det här är en myt. Det här existerar mm. inte överhuvudtaget. Mm. Eh, när när ja, kalla fakta visar att så, det, här, det, det här händer. Det händer hela tiden och det finns liknande historier som också eh, berättas. Eh, och jag försökte kolla lite snabbt igår på Polisförbundets hemsida. Har man inte kommenterat det där? Nej, det har man inte gjort. inte förbundets egna tidning mm. heller. Eh, så kan verkligen sakna en... en debatt kring, kring det här inom polisen mm, mm. Eh, och att man går, går till, till botten med det. Eh, I England så har just justitiedepartementet där gjort en utredning av rasprofilering eh, och, och kommer fram till att, att svarta britter stoppas på gatan och visiteras fyra gånger så ofta så, som en vit britt. Eh, jag tycker det skulle vara väldigt bra om det gjordes någon liknande undersökning i Sverige så att man kan eh, slå hål på vissa myter. Det finns poliser som hävdar att det är en myt. Jag tror snarare att den myten behöver slås hål på. Mm. Mm. Ja, nämen så är det. Eh, sen tänker jag också att eh, det jag har lite svårt för i den här debatten är alltså att polismyndigheten är den enda myndighet skulle jag vilja säga i Sverige som har svårt att ta emot kritik. Eh, och det kan vi också se nu när eh, diskussionen har kommit igång att man verkligen försöker avfärda det här och säga mm. ja, men det här förekommer inte alls. Det kanske finns några ägg i myndigheten men det är inget strukturellt problem. Men det jag försöker säga är att eh, precis så som MeToo-upproret alltså MeToo-revolutionen visade ju på att det finns strukturer i samhället som gör att eh, som gynnar män och som gör att det här förekommer. Precis som det så finns det också strukturer i samhället som gör att vi har rasism. Strukturell rasism strukturell liksom rasism är ju någonting som är institutionaliserat också. Och polismyndigheten är ju inte isolerad ifrån det utan de är också en del av det. Precis som de är en del av samhället. Och då gäller att man vågar prata om det här då. Men sen så tänker jag också att jag tycker inte att det är konstigt att eh, polisen har eh, att de liksom uttalar sig på det sättet så det här förekommer med tanke på hur polismyndigheten ser ut. Det är ju inte människor i polismyndigheten som utsätts. Majoriteten är vita. De utsätts ju inte för rasig Och då är, det, då är det heller inte så konstigt att man tycker så som man gör, tänker jag. Så jag skulle gärna vilja se dels att man vågar erkänna det här problemet och inte isolera det till enskilda fall. Men också att man ser till att se över myndigheten så att man får mer representation. Det tror jag kommer vara lösningen på sikt. Nu ska vi utbilda jag tror det 200 000 nya poliser fram till 2020, har vi lovat. Eller har regeringen lovat? Vad behöver de få lära sig för att det här liksom inte ska sitta kvar? Ja, alltså Till att börja med jag tänker jag att man ju tyvärr ifrågasätta om utbildning är eh, vägen. Men det är ju naturligtvis så att det är nödvändigt att eh, att så att säga göra det bästa man kan på det spåret också. Och Vi får ju inte en helt ny ordningsmakt eller en helt ny, eh, ett helt nytt funktionssätt i samhället, bara, bara så där genom att knäppa med fingrarna. Men man kan ju också konstatera att eh, det, det, det här är ju antagligen kulturer som sitter djupt inom polisen. Och man har ju sett när det gäller många andra. Eh, problematiska delar av den svenska polismakten att, att, att det är saker som, som har en tendens att reproduceras trots att det kommer nya generationer polisaspiranter och saker händer och sådär men jag tror, ska man, ska man liksom säga något så här, liksom reformkrav som, som ändå möjligen skulle kunna ha en effekt så tänker jag att, att om man ålägger polisen att faktiskt utvärdera sina insatser och presentera på vilken grund de har gjort det så, så tänker möjligen att det kan ha ett visst genomslag redan i rådande struktur så att säga. Mm. Alltså, så här, varför? Nu, nu måste ni rapportera så här. Här gjorde ni den här insatsen. På vilken grund stoppades de här personerna? Eh, vad blev utfallet av och så vidare. Mm. Alltså det som jag tror är ett problem, för jag tycker att det är bra med polisen klarar inte riktigt av att utreda sig själva. Nej. De skulle ju egentligen behöva en extern myndighet som, som är botten med rasprofilering men också MyToo har, mm. har ju visat på exempel inom polisen där mm. det har funnits kränkningar där man inte klarar av att hantera mm. det och även polisskjutningar mm. eh, där, där man också egentligen skulle behöva någon, mm. någon annan som, som utredde vad eh, mm. polisen har gjort och inte har gjort. Ni mm. mm. menar någon annan än särskilda åklagarkammaren? Ja, som, precis. Som någon, någon, ja, ja, någonting annat. Ja, en, för, för... en oberoende myndighet ja. mm. som granskar polisen. Och mm. och Problemet som, som jag förstår det är ju delvis då att eh, man måste nästan vara polis för att kunna utreda en polis. Hur, hur kommer man runt det? M måste man ha en speciell utbildningsväg då för att bli polisutredare så att säga? Nej, jag tänker väl i, i, i sådana fall att om man, en, och det är väl det du får efter också, tänker att har man en separat organisation då visst även om folk har gemensam utbildningsbakgrund med de som man ska granska så, så, så är det klart att det blir en annan ja, sak nej. om man har en annan uppdragsgivare och om det inte motarbetas av en uppdragsgivare att man mm -hmm. undersöker någonting utan att man tvärtom är en del av, det, det är en positiv sak i uppdraget att, att kunna slå fast att har, ja. Vad som har skett och att mm. det begått så mycket övriga. Någonstans handlar ja. om liksom. mm. ja. Konkret reformförslag bara att införa så blir det <kör> kanske vi lite bättre i alla fall. vi läste alltså, Vi ska gå vidare för klockan tickar på eh, och prata om en annan myndighet eh, som heter eh, Arbetsförmedlingen. Mm. Eh, I alla fall än så länge. Man ska skära ner på Arbetsförmedlingen, åtminstone 4 500 tjänster och man ska flytta över stor delar av verksamheten till privata entreprenörer och aktörer. Mm. Vad tycker ni om det här, panelen? Otroligt olyckligt. Ja. Ja. Det är en katastrof. Mm. Ja, ingen nej, ingen som känner... Det, nej, nej. <laughs> nej det, det är inte som att det inte har prövats privata lösningar på området tidigare med ett förskräckande resultat många gånger. Men var vi inte väldigt trötta på arbetsförmedlingen för bara ett litet tag sedan? det inte mycket så här då. Och man får bara går dit och gör någon slags meningslös pappersvändande som ett slags straff att man är arbetslös. och De är dåliga på att förmedla jobb. Och... Jag tycker att det finns skäl att, att, att vara kritisk mot hur hela verksamheten har har utvecklat sig Men det har ju, har ju också att göra med Arbetsförmedlingens liksom tvetydiga eller mångtydiga uppdrag. Att man, just ska, man ska förmedla jobb men man ska också fungera som en kontrollinstans och i allt högre grad har, man kom, har den här kontrollinstansfunktionen kommit att bli... Är det centrala. Så det finns ju mycket att ifrågasätta där, men det är knappast som att mer jobbcoacheri är i privat regi. Nej, det man ska komma ihåg, är, man har ett väldigt svårt uppdrag och som också framkommer i arbetsmarknadsutredningen. Så sen, sen förordningen som, som styr liksom, Arbetsförmedlingens verksamhet så har eh, politikerna varit inne och ändrat den förordningen det 56 gånger tror mm. jag. Eh, bara de senaste tio åren och så har man ändrat 31 gånger och det visar på en otroligt ryckig styrning av mm arbetsförmedlingen det är klart att det blir svårt att uppfylla eh, sitt uppdrag. Nu verkar man någon slags spotnivåer på, på hur, hur svårt man gör det för, för myndigheten och det är också svårt att se, för mig, det går mitt förstånd hur, hur vi ska ha en fungerande arbetsförmedling de närmaste åren, här, här förstör man ju verkligen. Mm. Mm. Eh, så, men sagt, det är klart att man behöver reformera arbetsförmedlingen och genomföra förändringar och där tycker jag den här arbetsmarknadsutredningen innehåller flera intressanta saker. Att man tittar på liksom avståndet till, till eh, arbetsmarknaden man kan hitta mer, mer konkreta eller rätt insatser om man är längre från arbetsmarknaden och att man jobbar mer med regionjär utbildning och, och kompetens. Men, men med den slakt som man nu genomför och att man då liksom hackar upp allting så är det väldigt svårt att se hur, hur det ska fungera särskilt då i, i mindre kommuner ute i landet där man liksom redan eh, har avvecklat eh, Arbetsförmedlingen på, på flera platser och nu kommer det bli väldigt långt eh, till närmaste Arbetsförmedling eh, vilket du kommer göra det jättesvårt för de som står som längst från mm. eh, arbetsmarknaden. Mm. Sen är det precis som ni också är inne på att det finns ju egentligen inget som säger att bara för att det är en privat aktör eh, så kommer det fungera bättre. Det är klart att det finns problem inom Arbetsförmedlingen men då måste man ju se till att effektivisera deras arbete. Se över riktningen och direktiverna. Se hur man liksom kan se till att göra så att myndigheten i sig får bli bättre. Snarare än att lägga ner det och tro att bara för att vi privatiserar det så kommer allt bli bra. Och så är det inte. Det kan vi också se inom skolan. Problem med skolan. Bara för att man har privatiserat många skolor och, och så, där, så betyder det inte att skol, skolan kommer bli mycket bättre. Utan man måste ju se till att effektivisera arbetet. Mm, mm, så det är en otrolig naivitet kring hela det här med privatisering. Dels har vi många exempel liksom, mm. om man tittar bakåt på hur, hur privata aktörer inte har funkat och det fuskas med pengar och att mm. arbetsförmedlingen blir en ko. Men sen också om man tittar på så är man, okay, hur ska det här då genomföras mm. i praktiken. Eh, arbetet pratade igår med det kommunalrådet i Gällivare, Jeanette Väppling eh, heter hon. Och, och hon ställde sig frågan vilken, vilken privat aktör ska vilja komma hit? Om man då utgår från det här systemet att man får ersättning eh, efteråt att arbetslösa ska ha varit i arbete eh, under en, en längre period för att man ska få den ersättningen. Och även mm. Lena Mikko på, på SKL eh, tycker också att, eller, ifrågasätter ju om man har tänkt igenom det här överhuvudtaget. Därför att det man har sett i eh, de kommuner där arbetsförmedlingen redan har avvecklats så får ju då... Kommunerna går in med större eh, resurser och eh, dessutom behöver man betala ut mer ekonomiskt bistånd. Så att man dumpar någonstans problemet hos kommunerna och det blir inte bra för, för någon. Nej. Och för att man då ska vilja etablera ett företag eh, till exempel i Gällivara så måste man ju då se någon slags underlag. Det måste finnas tillräckligt många personer som ska, man ska kunna få i arbete. Man måste se någon slags möjlighet att göra det och annars så... Ja, ja men i annars så struntar det. man ju då i det. Eh, mm. Å andra sidan, problemet som vi har idag där det är väldigt lätt då att mm. få, få ersättning. Då kan ju de privata aktörerna vara hur dåliga som helst. Det visar vi också en granskning i förra våren. Att i 27 kommuner i Sverige så kan förmedlarna vara exakt hur dåliga som helst. och kommer ändå få, få ersättning på grund av LOV då. Mm. Och att det inte finns någon, någon, någon konkurrens så att kommunerna kan inte slänga ut dem. Mm. Så att det det, det blir ett problem hur man än gör. Så. Det som i alla fall blir så himla tydligt är ju att det är hundra procent oseriöst det som har hänt de senaste månaderna. Först med den här MKD-budgeten som går igenom där man smackar till med en så stor eh, outrädd nedskärning som det bara går för att göra den politiska markeringen att man tycker att Arbetsförmedlingen är åt skogen. och Sen blir det gällande budget och sen har man en överenskommelse mellan Ja, S, och P och liberalerna och centern ovanpå på det, det där av ideologiska skäl blir en fråga om att föregår den här utredningen och helt skita i vad den kommer att komma mm. fram till och smaka till med, med privata eh, lösningar som, som liksom signaler. Mm. Båda de sakerna är ju hundra procent oansvariga. Så det vi har väntat oss det är väl egentligen att eh, Arbetsförmedlingen kommer ju kommer skäras ner resurser på Arbetsförmedlingen. Vi kommer att ha en svagare arbetsförmedling, mycket privatisering. Eh, samtidigt som man försämrar arbetsvillkoren för många arbetare. Mm. Eh, och, och även inför eh, låglönejobb. Att folk ska få lägre lön för att de är nyanlända eller för att de precis har fått sitt första jobb. Mm. Och till det så kommer vi också ha marknadshyror. Mm. Så frågan är vad är det för samhälle vi vill leva i? Och det här med att eh, familje- och återförening är bra eh, överenskommelser som man har gjort i den här nu... Eh, överenskommelse mellan S, M, P, C och L. Absolut, en jättebra överenskommelse. Men hur ska de här familjerna leva när vi inför marknadshyror? När vi privatiserar Arbetsförmedlingen? När vi ser till att sänka lönen för arbetarna? Hur har man tänkt få ihop det? Det är ingen logik i det, tycker jag. Mm. Så ja, det blir en tuff period framför oss. Mm. Mm. Har vi några konkreta reformförslag då på området Arbetsförmedlingen? Vad behöver göras? Stämmer ja, jag, jag ska framförallt stefansan. pausa pausen här, det här varslet som man har lagt, det, det i sig är, är ju jätte illa för absolut, Arbetsförmedlingen behöver reformeras eh, Men då kan man, man kan inte börja med att slå sönder det man har utan ha en plan för det som ska hända framöver utan Börja med planen, se vilka, vilka åtgärder som verkligen behövs och Sen se över bemanningen mm. Bra mm. Vi ska gå vidare hörni, eh, en annan person som smider planer det är ju Jonas Sjöstedt han eh, har eh, lovat i en intervju idén att han eh, skulle bygga allianser med LO för att förhindra delar då av eh, den socialdemokratiska regeringens politik. Va, vad tror ni om, om det? Tror ni LO vill ha en sådan allians? Ska De jag på, ska ju det resten? Ja, det är kanske är rimligt. ja känns som att det är din fråga lite. Ja, ja, ja, ja, precis. Så här, det, det var väl jättegulligt av Jonas att, att tänka drömma om det här. För det låter ju som en vänsterpartists dröm att få ha hand i hand anmäld och separera LO från, från dess livskamrat. Om man då bortser från typ och vill man skälla på LO. Men annars så man ju väldigt mycket för efter LO. Jag vet att det retas lite grann nu, men, men jag upplever kanske inte att LOs känslor riktigt är, är besvarade. Eh, det är lite en olycklig kärlek det är Ja, precis. Man trånar, man, man flörtar. Eh, men, och, eller kommer nog artigt lyssna vänligt, nicka snällt, men, men sen eh, gå tillbaka till, till sin livskamrat, Socialdemokraterna. Ja. Så. <laughs> Jo, jag, jag, den empiriska analysen instämmer jag väl i. Nej, men det, det finns ju mycket att säga på det här området. Och ju, som icke elo medlem ska jag väl heller inte vara den som, som, som så att säga, tycker mest om vad Ello borde och inte borde göra. Men det jag tycker är mest eh, eh, ja, deprimerande i hur saker och ting ser ut på det här området det är att man kan uppleva att det finns en tendens att socialdemokratin som parti är helt obekymrat eller i det närmaste är helt obekymrat att, att svika eh, LOs och den samlade arbetarrörelsens krav. När när, när det så att säga finns eh, när man tycker att det finns skäl till det, då dumpar man <coughs> LO fullständigt. LO å andra sidan har ju en osund lojalitet till socialdemokratin tycker jag. Där, där, där, där man liksom eh, st står upp för S nästan oavsett vad S. Hitta på, och sen vänsterpartiet, och tredje sidan. Om, om, om de som man tycker man ser tecken på ibland utvecklar en osund lojalitet till LOs huvudlinje, då får man ju bara en sorglig dans, va? där sossarna kan gå hur långt och höger som helst, sen följer LO efter, och sen svansar vänsterpartiet efter det, va? Och det, det, det finns ju ingen vinst i det som jag ser det, så, så att det man kan önska i sådana fall, det var ju en fackföreningsrörelse som, som överlag har, har en mycket mer frimodig inställning och är liksom det här är våra krav, okej okay, vilka, eh, vilka partier, organisationer och övriga aktörer är beredda att ställa sig bakom det, de som är det, de samarbetar vi med, nu kör vi. Mm. Så det ligger ju väldigt långt bort. Det ligger väldigt långt ifrån hur det ser ut nu, men, mm. men tittar man runt om i, i, i västvärlden så är ju inte den svenska eh, modellen. <laughs> den, den kan betyda olika saker, men den här, variant, den här delen av den svenska modellen är ju inte rådande mm. Det är ingenting som säger att det måste se ut som det ser ut i Sverige idag. Ja, Nej, men jag tänker... Eh... Om, om vi nu ska se hur det ser ut i riksdagen så är det ju bara ett parti som eh, verkligen är emot det här förslaget. Och det är ju Vänsterpartiet eh, om inskränkningar i lås och, mm. och försäm, försämrade arbetsvillkor för arbetarna. Och då tänker jag att LO, deras, eh, är deras relation till Socialdemokraterna viktigare än att värna om deras medlemmar? Om, om medlemmarna går före då är det ju såklart bra för LO att... Eh, Eh, stärka bandet med Vänsterpartiet som egentligen är det enda partiet som eh, ja, värnar mm. de LOs medlemmar. Så jag är lite samtidigt svårt kanske för... man, man offrar liksom en, en väldigt, eller delar av en väldigt liksom lång relation till S för, för att få stöd av Vänsterpartiet som ändå inte kommer vinna en riksdag som röst. Att man har haft lång relation med s, det är klart, det är givet, det vet ju alla om, mm. men eh, hur ser det ut idag? Det går inte liksom att prata om hur det var för 20-30 år sedan utan idag är det ju vänsterpartiet som värnar om LOs medlemmar och då måste LO öppna upp sig. Annars tror jag att det finns stor risk för att andra fackföreningsrörelser bildas och att LO på sikt kanske dör ut. Det tror Nej, man det ska ]vis. komma ihåg är att det är Socialdemokraterna som sitter i regeringsställning. Det finns ju en, en logik i att och LO då lobbar mot Socialdemokraterna och driver opinion gentemot Socialdemokraterna. för Det är klart att inte he hela partiet tycker att januariavtalet är, är drömmen och att det som händer nu är, är toppen. Eh, utan det är klart att stora delar av, av, av Socialdemokraterna är ju ändå bekymrade över det som händer och då finns det en logik att, att LO jobbar mot det. Eh, Vänsterpartiets inflytande minskar ju någonstans i med januariavtalet och, mm. och den mandatperiod som vi har gått in i nu så att då kan man ju också samtidigt hävda att poängen att leera sig med vänstern eh, minskar. Sen är utifrån ett vänsterpartiperspektiv så så kan det absolut vara logiskt att man försöker bearbeta LO men kanske enskilda förbund och enskilda företrädare och på det sättet bygger allianser. För det är klart på, på längre sikt så är det svårt att veta vad som händer med, med mm. eh, den samverkan som, som finns idag mellan LO och Socialdemokraterna. Men, men eh, än så länge är ju de banden extremt starka mellan LO och, och S. Mm. Jag tror att vad som framförallt skulle behöva Liksom hända bortanför det här. Det är att hela fackföreningsrörelsen skulle behöva vitaliseras i väldigt hög grad. Och det, det, liksom, det betyder inte att, att, att det bara är skräp. Men, men det, det, det är ändå ett faktum att, att liksom det, det, det, är det är en sjunkande aktivitet. Det är framförallt ett långsiktigt sjunkande inflytande eh, även för fackföreningsrörelsens huvudströmning. Och, och det, det är en historia av att, att man backar på, på, på punkt efter punkt. Mm. Eh, och och det, det, är, det är framförallt det man måste bryta med. Mm. Annars så kommer ju fackföreningsrörelsen att göra sig själv. Mm. Fullständigt irrelevant. Och hur, och hur bryter man det då? Ja, det är ju åtskilda seminariedagar som behövs för mm. det. Jag, jag, helt, helt bykortsmässigt så tänker jag väl så här... Eh, kraftigt ökad satsning på det lokala eh, engagemanget en, en, en kaxigare attityd eh, en, en, en mer självständig hållning eh, när, när det gäller att, att stå upp för sina strider och för sina segrar och, och, och liksom ehm, att, att, man, att man också säger kraftigt nej till, till många av de här sakerna som är på gång nu. Man borde aldrig ha sagt ja till att in, uh, diskutera inskränkningar av strejkrätten för det tror jag kommer att drabba inte bara fackföreningens ytterkantsaktörer som det pratas om nu utan även, uh, även fackföreningsrörelsen som, som helhet. Och man borde inte gå med på inskränkningar i LAS och uh, ens på lokal nivå. Mm. Ja, det är väldigt mycket som... Ja, det är sant. Vi kan inte... Kan inte reda ut hela fackföreningens eh, position just nu. Eh, så vi tror egentligen inte på det här. <laughs> Nej, Jonas Sjöstedts... Han får drömma vidare. Mm. Han får drömma vidare. Han får tråna vidare och... Han kommer ju säkert att kunna alltså, förutsätta att det går bra för Vänsterpartiet generellt i opinionen och det finns det vissa saker som tyder på, även om jag inte tror att det blir någon sån här superexplosion i närtid av, av liksom tillströmmande eh, väljare. Men i alla fall då, då är det klart att då kommer man ju säkert att locka över många, många LO-medlemmar mm. som röstar. Men det är ju en annan sak än att, så att säga bygga band med LO som sådan. Mm. Men Carl Petter då, eh, LOs ordförande, kommer han få fortsätta drömma på samma sätt om att Stefan Löfven ska vara en schysstare pojkvän? Om han, ja. om han är... Det var inte äh, jag, jag som började fan. med det här. Nej, nej, nej, nej, nej. Alla gör ju så nu för tiden också. Så... Men Ingvar är ju i relationen, det är hans uppdrag att, att lobba mot, mot Socialdemokraterna och, och försöka driva igenom LOs position. Eh, mm. Men kommer Socialdemokraterna alltid varit lite svåra? Eh, men jag tror det, jag tror att det är en del av relationen. Mm. Ja, det är klart han får ju drömma för att Carl <skratt> så. men eh, jag tänker att eh, det handlar så mycket mer om LO. Alltså, jag, jag tänker att fackföreningsrörelserna har ju sina intressen, vilket är att värna om arbetarna. Och då måste man både kunna lobba med partier som kanske inte värnar om arbetare eh, på samma sätt. Eh, men också eh, lobba med de partier som just värnar om arbetarna. Och då tänker jag att man kan göra både och samtidigt. Det ena behöver inte utsluta det andra. Men det men att man behöver inte vara trogen till... S yes, helt enkelt, Nej, jag tror att jag Man ska, jag vara, var man ska vara mer trogen mot sina medlemmar och sina intressen. Mer vänsterpressel. Mer vänsterpressel. det är väl bra, Bra. det är lite tveksam. Okay. Vi, vi måste lämna det här, vi har fattat för länge redan. Tack så mycket för att ni kom hit, Tack. Mm, tack. Eh, himla fint att ha er här. Eh, god vänster är tillbaka redan nästa vecka samma tid, då är förhoppningsvis också Aida Paridad kvar som eh, programledare. Eh, om ni tyckte det var jättekul så får ni gärna swisha en slant ett, det kommer ett nummer här eller någon av dem tror jag. Eh, och annars så kommer det i slutet på introt för er som är sådana fanboys att ni ser hela eh, det. Eh, tack för idag! Tack. Mm, tack! tack.